Vladimir Oszynski, az űrhajó Új évig már csak néhány hónap, vagy valamivel kevesebb volt hátra, amikor a lány végül nem bírta tovább, és megkérdezte a fiútól. – Miért viselkedsz így? – Együtt játszunk a dombtetőn, a ligetben, felmászunk a fákra, fürdünk a folyóban. <gül> – Milyen jég hideg volt tegnap a vize! – Vidámak vagyunk, és én, én különösen szeretek veled lenni, de néha úgy eltávolodsz. Látlak, de mintha nagyon messze volnál. Valahol, és én nem juthatok el oda. Miért van ez így? A kislánynak remegett a szája széle. Újjaköré vargatta a mellére előrevetett hajfonatát, és tágra nyílt szemmel figyelte a fiút. Sötét szemében ott égett a megértés vágya, és a sértődöttség, amely már-már már haraggá fokozódott. Bármiféle harag létezhet, ha valaki 12 éves. A kisfiú nem válaszolt. Hallgattak. És hallani lehetett, ahogyan a kis folyó csobogva körülő a hatalmas sötét zöld terméskövet. Úgy tetszett, símogatják egymást. A nap hirtelen alábukott, éjszaka lett. Nem, nem igaz, hogy az éj leszállt. Ellenkezőleg. Nyáron az éjszaka fölemelkedik a föld fölé. Kék-feketén, magasan, csillagokkal sebzetten. A kislány megunta a hallgatást, meg is sértődött még jobban, de hirtelen megpillantotta egy hulló csillag fényes röptét, s mindenről megfeledkezve felkiáltott. Hú, nézd, leszaladt egy csillag, és most sem volt időm gondolni semmire. A fiúra nézett, és halkan, most már minden sértődöttség nélkül csak szomorúan hozzátette. Most megint valahol messze jársz. Ott valahol. Egy cseppet sem gondolsz rám. Várcsak, hiszen te csillagszemű vagy. És becsületesen elismerte. Egy könyvben olvastam valahol. A fiú megborzongott, mint a hideg rázná. Kezét tarkóján összefonta, fejét hátra szegte. Nyújtózott egyet, és elmosolyodott. Vékony csontú keze volt, nyáljas arca, ám pillantása oly váratlanul és csodálatosan változott, mintha ezer szeme volna. Amikor az űrhajó a vaksötét világtérben majd majdnem fénysebességgel, a legénység, nem érzékeli a mozgást, és csak leszállás előtt a fékezéskor értik meg, mi is az űrutazás. Ezt mondta váratlanul, és a szeme olyan volt ekkor, amilyennek a lány még sohasem látta, szinte ijesztő. Ám a sértett hiúság csak hamar felülkerekedett a zavaron. <gül> Tessék, most megint! Csapta összekezét zsémbesen a kis hölgy. Érdekes volna megtudni, hol élsz te voltak éppen? A földön, vagy ott? És eperlekváltó maszatos ujjaival megvetően felfelebökött az ég felé. A kisfiú figyelmesen, a plánnak legalábbis így tetszett, végigbérte. Némi szánakozással a tekintetében. Hát, itt a földön is... Ott is. Válaszolta komolyan, és a szeme ismét más miellett S ha megkérdik a kislányt, ismét csak nem tudta volna megmagyarázni a dolgot. a figyelj! Szólalt meg elszántan a fiú, és felállt egy óriási kidöntött fatörzséről, ahol már harmadik hónapja szinte kivétel nélkül minden estét együtt töltöttek. Egy titkot bízok rád. Úgy kihúzta magát, hogy lába valósággal hátrahajolt. Maga elé bámult, mintha olyas valamit szemlélne, amit a lány nem láthat. A kislány is önkéntelenül felállt. – Titkot? – kérdezte kíváncsian és rettegve. A fiú ismét elhallgatott. S a kislány, aki már lassacskán megszokta ezt a furcsa viselkedést, türelmesen várt. Még csak te is haragudott. hajót építek. A fiú hangja egészen nyugodt volt. Mi? Te? Egyedül? Nem, nem egészen én. Mások építik. – Hát ne haragudj, de ezt te nem értheted. – Mert nem ismersz. – Bár bizonyos értelemben én építem. – Igen, elsősorban én építem. A kislány zavart lett. Nem tudott mit felelni. – De persze, hogy ugratja őt a fiú, és most a legfontosabb valamit találó felelettel visszavágni. A szellemes válaszért ő sem megy a szomszédba. Igen, és hol építed? kérdezte. Hanghordozása azt sejtette, hogy megértette a tréfát, és kézbe lemenni. Ott mutatta változatlan komolysággal a fiú. Lent, túl a folyón a falu fényei pislogtak, ott lakott a kislány. A folyóhoz közelebb, a topolyák mellett zöld mező terült el, s nyomban látni lehetett, ott valamit építenek. Gondosan felrakott téglatornyok, gerendahalmok, és a septében összeeszkábált szárnyékokban frissen gyalult deszkák. Ott, ismételte a kisfiú. Alány nevetett. <tökszön> ott, <tökszön> Ismételte a kacagástól fuldokolva. Ott? Na de hiszen a mezőn tavasz óta az a nyugdíjas épít magának házat. Aki naponta kiutazik ide a városból. Azt mondta, hogy az új évet már feltétlenül az új házban akarja megünnepelni. Lehetséges, mondta a fiú. Lehetséges, de én másképp tudom. Január elsőjének hajnalán az űrhajóm erről a mezőről rajtól a nagy kozmozba. <gül> És miért? – kacagott továbbra is a kislány. <gül> – Miért éppen új év hajnalán? A fiú mosolytalanul válaszolt. Mert minden új év, valami újat kell, hogy az embernek. Már hat hónapja töröm a fejemet az űrhajómon, s úgy döntöttem, január elsajére készen áll az indulásra. Valami történt odafent az égen. Három kurta lobbanás szinte egybeolvadt, aztán a lángpászmák ismét három sávvá váltak szét. De aztán kihúnytak. Nem érték el a látóhatár szélét. A liget felsóhajtott, hűvös szél kerekedett. A kislány hirtelen mindent elhitt. Mert hát, ki is ez az érthetetlen kis fiú? Fél évvel ezelőtt bukkan fel itt, az erdei iskolába jár, ahová csak azokat a gyerekeket veszik fel, akik régóta és nyilván súlyosan betegek. Honnan érkezett ide? A lány semmit sem tudott, nem ismert kérdezősködni a fiúról. A fiú meg soha nem beszélt önmagáról. És miért van neki ilyen, mindig másmilyen szeme? Most vígan csaholni kezdett a faluban egy kutya. Társa válaszolt, majd a többiek is bekapcsolódtak. A fák mögött megbúvó erdei iskolában lágyan... Barátságosan megkondult a gong, a vacsora időt jelezte, és a látomás elröppent. – Szép ház lesz az! – jelentette ki makacsul a lány, és a mező felé intett. – Nem – felelte a fiú – az űrha jó lesz. Elmúlt a nyár, és az ősz még szebb lett. A kisfiú meg a kislány változatlanul találkoztak minden nap a kidölt fánál, amely mindig türelmesen várta őket ugyanott. Csak körös körül most már nem élénk zöld, harmatos fű volt, hanem száraz, börös levélszőnyek. A levelek lehullottak az ágakról, ahol oly sok hónapig éltek, de a földön még nem haltak meg. Öregesen zsémbeskedtek, dohogtak, súgdolóztak, amikor a két pár gyerekláb megzavarta őket. A fiú éppen oly sovány maradt, de mintha kis sém megerősödött volna, s újjai, amikor kézen fogta a lányt, hogy átlendítse egy-egy árkon, vagy felsegítse a nagy terméskőre, már nem égették hidegrázós lázzal, s a lány megértette, az erdei iskola csak jót tesz. néz és őszintén jámborul örült ennek. Lehullott leveleket szedtek össze, indián fejdísz fontak belőle, és esténként halkandó kettesben. Kergetőztek. Egyszer egy haragos sűrre bukkantak, amelynek a tüskei tele voltak téli élelem tartalékkal. A nem futott el, hanem csak hosszasan és kérdően pislogott rájuk gomszemével, és miután megbizonyosodott róla, hogy ez a két balaki nem bánthatja, megfordult és ment az útjára. Többé egy szót sem ejtettek az űrhajóról. Egyszer a kislány mulatságosan tágra nyitva szemét elmesélte, hogy a faluban állítólag tolvajok ütötték fel a fejüket. – Anyuk nyugdíjas, aki a házat építi? – közölte drámai suttogással. – Panaszkodik, hogy lopkodják az építő anyagát. Tegnap például egy nagy tekercs húzal tűnt el. Magas kerítést akartak vonni belőle, és most képzeld – – Minek a magas kerítés? – csodálkozott a fiú. – Hogy minek? Hogy a veteményes kertbe ne tévedjen be idegen, baromfi. Hát meg a nyulak az erdőből. Egy hatalmas kertet tervez, ahol megterem majd a karfiól, a fehér fehérrépaj… – Igen – vágott közbe a fiú. – Értem. – Ez nem fog többé előfordulni. Szólok nekik. Többé nem beszéltek az űrhajóról. De a kislány néha észrevette, hogy a fiúnak ismét olyan a szeme. És akkor Éva hamisítatlan ivadékaként kezét tördelve hadarta. Nézd csak, nézd csak, milyen mulatságos formájú fenyőtöbóz. Bizonyosan arról a fáról esetre, és a lejtőn egészen idáig orult. Vagy valami másról kezdett beszélni ilyesfajta hangnemben, és örült, ha látta, hogy a fiú szeme megváltozik, és ismét ott tükröződik benne a vidáman csörgedező kis folyó, az aranyló vörös lomtenger, és a lány gondtalan mosolya. A topolyáknál a mezőn egyre emelkedett a villa. Körötte, mintha a földből bújtak volna elő, Kis fészerek magasodtak. Ahogyan a kislány magyarázta egyszer, ezek az ólak a tyúkoknak, disznóknak, nyulaknak és még más állatoknak épültek. Bizonyos vagyok abban, jelentette ki erélyesen megrázva hajfonatát, hogy az a nyugdíjas eléri, amit akar. Már nagyon tervezi, hogy az új évet az újházban tölti? <gül> Disznókat akar hizlalni. Azt mondja, nagyon szereti a disznókat. Hát ezt meg is lehet érteni, hiszen a disznó nagyon hasznos jószák. Igen. Hagyta rá a kisfiú, és valahogy oda nem illően hozzátette. A fő persze az, hogy akarni kell. És te? Tudsz akarni? Kérdezte furfangosan a lány, s a fiúra pillantott. Valami megmagyarázhatatlan izgalom fogta el. Tudok. A lány haragosan, kisé bosszúsan és epéskedve hozzáfűzte. És ezért épül a rakétád? És te bizonyos vagy abban, hogy új évre elkészül? Igen, ezért. Csak hogy nem rakéta. Az én űrhajóm nem rakétával működik egészen más a működési elve. – Nem bánom! – kiáltotta váratlanul magas, visító hangon a lány, és egyszeriben megcsúnyult. – Nem bánom! Repülj, ahova kedvet tartja! Lefutott a kis híthoz, és már egy perc múlva reménykedett benne, hogy a fiú hanyat homlok rohan De az ott a kidőlt fádál és ha a lány most látta volna a ködös ég felé fordított tekintetét, akkor még keservesebb sírásra fakad, mert már amúgy is zakogott. Az erdei iskola tanulóit meghívták az újévi fegyőfa ünnepére a faluba. Ajándékokat kaptak, bált rendeztek, megjelent apó is. Egy szóval éppen ilyen karácsonyfárról álmodik minden gyerek jóval december 31-e előtt. A lány és a fiú egész este el nem szakadtak egymástól. Táncoltak, nevetgéltek, majszolták az édességeket és narancshéjjal dobálták egymást. Aztán kisé belefáradva az egészbe, letelepedtek egymás mellé a falhoz és diót törtek. A lány egyszeriben maga biztosnak és felnőttnek érezte magát, lassan neki fogott elmesélni, milyen gyönyörű és gazdag házat épített magának az a nyugdíjas. – Képzeld, még televíziója is van! – lelkesedett a kislány. – Igaz, itt még nem építették fel a közvetítő állomást, de ő csináltatott magának külön antennát, egy óriási, óriási nagy árbócot. Ide figyelj! Szólalt meg halkan a fiú. El kell neked mondanom valamit. A hangjában szomorúság bujkált, és a lány önkéntelenül is elcsendesedett. El kell neked mondanom. És a fiú elakadt. Nem sokára aludni visznek bennünket, akik az erdei iskolából jöttünk, hiszen még nem vagyunk teljesen egészségesek. Nekem is el kell mennem, de el akarok tőled búcsúzni. Talán soha többé nem találkozunk. Hajnalban elrepülök. A lány nem felelt. Nem tudta, mit válaszoljon. Aztán felnevetett. Aztán elhallgatott. És ismét nevetett. Na persze, hogy ugratja a fiú. Nem, egyáltalán nem haragszik ezért. Na, csőd, még érdekes is. De még milyen érdekes, mintha az egész abban a könyvben állna, amit nemrég olvasott. Szabad egy táncra a hölgyet? Hajolt meg szertartásosan egy atosz jelmezében díszelgő fiú. Egész este rendkívül felnőttnek érezte magát. Rögtön válaszolta a kisfiú, aki űrhajót épített, és kezet nyújtott a lánynak. Ajándékot hagyok itt neked, emlékül. Tudod, hol találod meg? Na, Isten veled! A lány tréfás ünnepélyességgel kezet szorított vele, már megszokta a fiú bohókás modorát, felnevetett és táncba indult a testőrrel. Hajnalban a kisfiú kisúrant az erdei iskolából. Lebugdácsolt a domtetőről, a vénkidől fánál eláldogált egy darabig, aztán lehajolt. Valamit elrejtett a fatörzs alatt egy kis mélyedésbe. Felegyenesedett, s határozott léptekkel elindultak kis híd felé. A tisztásra, ahol topolják nőttek, és ahol ott állt a nagy, gazdag ház, és körben-körben a sok apró melléképület. Ólak a disznóknak, nyulaknak, tyúkoknak, és még két ugyan ide. Az űrhajó ajtaja önmagától tárult fel előtte, majd amikor belépett, puhán becsukódott. Elfoglalta a pilótaülést, hátradőlt, a szék hátanyomban kényelmesre billent, behunyta a szemét és moccanatlanul várt. Aztán lassan felemelte ezüstös skafanderbe bújtatott sovány kezét, és a műszerfalon lágyan lenyomta a billentyűt. Vékony és igen magas hang hallatszott, csak a kisfiú hallotta. Akik a faluban aludtak, és a lány kivételével mindenki aludt, parányi puha lökést éreztek, mintha a föld sóhajtott volna egyet. De senki nem ébredt fel. A lány, aki nem aludt, felugrott az ágyból, és az ablakhoz rohant. Az új év első hajnalának kék-fekete egén, Valahol magasan, egészen magasan, halványkék csík sugárzott fel, egy icipicivel fényesebben és ragyogóban a viradatnál. Majd minden ismét olyan lett, mint az előtt. Úgy délfelé, amikor a falucska lakói kialudták a hosszú és várasztó ünnepi éjszakát, s kimentek sétálni egyet az utcára, Hangos szitkozódást és kiáltozást hallottak. A topolyák közt álló új, nagy villához siettek, ahonnan a lárma hangzott. A falucska új lakója a ledöntött dur alumínium televíziós antennát mutogatta, és azt ordította, hogy eleinte csak az építő anyagot lopkodták tőle, ha most meg ledöntötték az antennáját is, hiszen az éjszaka nem fújt a szél. De ha fújt volna, akkor sem bírt volna egy ilyen Prima antennával, ami bizony nem volt egy olcsó mulatság. Az erdei iskolában azt mondták a kislánynak, hogy a fiú meggyógyult, és a szüzei hazavitték. Éppen tegnap jött tőle a levél. Na hát, ennye, hát hova is tűnt? Na, na nem baj. A kis fiú elutazott. Csak az a furcsa, hogy senkitől sem búcsúzott el. Bizonyosan már nagyon vágyódott hoza, skóra hajnalban felkelt és csendesen elment. A lány sírt és kiabált, hogy ő semmit sem ért. De amit az okogó kislány kiáltozott, túlságosan összefüggéstelen volt, így hát hazavitték és lefektették. Sokáig nyomta az ágyat. Úgy látszik, megfázhatott aznap reggel, amikor kabát és sapka nélkül futott az erdei iskolába. Telt múlt az idő, a kislány felépült és meggyugodott. Legalábbis mindenki úgy látta, hogy meggyugodott. Aztán annyi év telt el, hogy elérkezett az ideje, és férjhez ment annak a nyugdíjasnak az unokájához, aki a villát építette. Az unoka már azelőtt is sokszor ellátogatott a faluba a amikor a házat még csak építették, de a kislány soha nem vette észre, hiszen mellette volt a csillagszemű fiú. És meg kell hallani, senki más sem vette észre, mert nagyon jól nevelt, nagyon illedelmes fiú volt, és ezek a tulajdonságok arra is jók, hogy az embert senki se vegye észre. Amikor felnőtt, még tekintélyesebb lett. Szerette nézni esténként a televíziót, hiszen a titokzatos módon kidöntött antennát már régen felállították, és feleségével elbeszélgetett az életről, az ember helyéről a világban. A fő hajtogatta, tudni kell akarni. Gyengéden megsimogatta a felesége vállát, aztán ismét a televíziót bámulta, és amikor különösen elmerült a nézésébe, az asszony csendesen átment a szobájába. Valamit elővett egy féltve őrzött fiúkból. Ezt a fiú ajándékozta neki, akivel hajdan a kidőlt fánál játszottak. Hogy volt, képen mi volt ez, azt nem tudom. Ám valahányszor az asszony ezt nézte, megpillantotta, amit mások soha nem vesznek észre, és a szeme egészen megváltozott. S ha valaki beletekintett volna, akár fényes nappal is, a tágra nyílt pupillákban, a távoli csillagokat látta volna.